Və sonra İmam Buxari rahmalı 30 cü bölməyə qədəm qoyur və buyurur ki, "Əl-hirsu Al al-hadis." Deyil, hədisə, yəni hərislik. Və burada da hədis deyəndə, e, burada bir başı olaraq İmam Buxari gətirib, yəni Peyğəmbər sallalləmin kəlamının, yəni Peyğəmbərin sözünü və ümumi lidəcə e, hədis deyiləndə, yəni ümliyyətdə şəriət, yəni elmi nəzərdə tutulur. Yəni əgər deyiləndə ki, Peyğəmbərin hədisi, Peyğəmbər sallalləmin öz vaxtında əgər E, Lügəti mənası danışıq idisə Ancaq e, Peyğəmbər s.ə.v-in Hədisi birbaşa olaraq Həm içində nə idi? Allahın vəhiyiydi Çünki Allah talı qanda buyurur ki O havadan nitk eləməz Onun danışıqları nədir? Vəhiydir Yəni bunda heç bir şək şey şübhə yoxdur Və bu baxımdan da e, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi Eyni zamanda şəriət idi Və ancaq Qurandan fərqli olaraq isə Yəni e, Hədisin, yəni tilavətində e, hər ərifin 10 savabı yoxdur, ondan sonra o ilə ibadət eləmək olmaz, namazı 1-ci, 2-ci rükətlədi üçün 4-də oxumaq olmaz, ancaq şəriyyət kimi şəriyyətdir və İslam şəriyyətin ən əsas usullarından, yəni Qurandan sonra 2-ci dayağı məhz Peyğambə Sazım hədisidir, çünki hədislər özü-özülüyündə Quranın açıqlamasıdır və eyni zamanda hədislər dinin usuludur, şəriyyətin əsasıdır. Fiqqdir və digər usul fiqqdir və digər elmdir ki, hansı ki, Əli radiyallahu amın məşhur sözü var ki, dedi, bidət əhli ilə zındıqlarla, Qur'anla danışmayın. Niyə görə? dedi Qur'an əvcəhu təəvul. Yəni, Qur'anı harəsən yoza bilərsən. Yəni, bugünkü gündə rafizlər Qur'an isə təfsir verirlər. Yetdi, yetdi ilə zahiri, yetdi ilə batını. Və yaxud 8-dən zahiri, 8-dən batini. Yox, burada mənası bu, 4 falan yerdə mənası budur. Ancaq hədisdən danışanda isə nə inirlər? Sula. Çünki hədis ümumiyyətlə onlarda yoxdur. Hədis elimi onlarda yoxdur. Və bizim isə əl-həmdülə hədis elimiz vaxtında yerində şəksiz, sübhəsiz, yəni dövrün, alimlərin təsdiqinin səbəbi ilə yığılmış hədis kitablardır ki, əl-həmdülə bizdən başqa heç kəs Yəni, yoxdur. Yəni, hədis elmi e, 73 firqədə əhli sünnədən başqa heç birində hədis elmi yoxdur. Allah həm də olsun ki, yəni, bu neyməti Allah subantala bizə verib. Və burada, deməli, İbn, e, deməli Əbu Hüreyrə rəvaat edir ki, bir gün Əbu Hüreyrə edir ki, Ya Rasulallah, mən əsadun nəsə bir şəfəət qəyə ummalıq qıyamədir. Ya Rasulallah, qıyamə günü sənin şəfəəti və ən birinci nail olan ən xoşbəxt insanlar kimlər olacaq? Və dedi ki, ləqad zanantu ya əbə Hureyrə, ənlə yəsəlni ən hədəl həditi əhədun avvalə minkə limə rəyətü min hırs qaləl hədith. Dedi ya əbə Hureyrə, mən eləzən edirdim ki, yəni səndən qabaq heç kim mənlə bu sözü soruşmayacaq, çünki sənin hədisi olan hədisi görəndən sonra. Hətta Peyyənsan Peyyənsan sələm əbə Hureyrənin bir gün Aburir ümumiyyətlə sahabilərin içində, yəni Ağubəkirdən, Ömərdən, Osman, Əli, Talha, Zubir, Səd, ondan sonra və digər sahabilərdən demək olar ki, ən axıncı İslam-a gələn olub. Yəni təxminən Xeybər ilə. Xeybər də 7-ci ildə olub. Və Peyyəm də dünyasını dəyişib 10-cu il, yəni, 10-cu ilin 11-ci ilə keçən. Yəni 10-cu il həc eləyib və gələndə təxminən 11-ci ilin 3 ayından sonra, yəni Rabiəl Əuvalidə Peyyəm İslam dünyasını dəyi Və təxminlə belə ən uzağa götürsək 4-dür. Yəni ən uzağı 4-dür. Abu Hüreyra peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə səhabəliy elib, ancaq digərlə Abu hədislərinin sayına bax. Yəni Abu Hüreyra, yəni əhlüsünnənin hədis kitablarında 7 nəfər ən çox hədis rivayet edən səhabələr var ki, 6-sı kişidir, biri kimdir? Qadını da Aşara radiyallahidir. Və 7-sinin önündə kim gedir? Abu Hüreyra Ancaq bu baxımdan bidətçilər, xüsusən də rafizilər, yəni peyğəmbər s.ə.s.in sünnəsini aşırtmaqdan, məhf eləməkdən, dağıtmaqdan ötrə, abure ləkəli ilə keçelmirlər. Ləkədir Necəni Əbu Bəkr o ola, ola, əslində Əbu Bəkrə təklir eləyirlər. Əbu Bəkr ola, ola, Ömər o ola, Əhli o ola. Nə oldu abure bu yerdə uyduruq, filan elib, filan elib, ancaq abure ilə hətta peyğəmbər bu dünyasını dəyişəndən sonra Bir iki səhabə deyəndə Cabir sən necə bu yerdə həc siravatsın? nə dedi? Deyir, siz deyir, gedi Məkkədə, Məddənədə sizi xurma bağlarında işləyəndə, heyvandarlıqla məşğul olanda, siz ailə, siz ailə qurub arvad uşağınızla başınızı qatanda, mən hardaydım deyir. Peyğəmbər (s.ə.s)ində idi. Mən deyir, bir qarın çörəyə. Yəni kimsə nə işdir, nə bir şey elirdi. Kimcə gətirmək istədə, qoyadılarsa yeyərlər. O da ən çox da Peyğəmbər s.ə.s. çox vaxt məclisin həmən əhl-i sufanı kimin kimin yanına göndərərdi hərəsinin birinə. Plan kəs kimə apar? Kim bu gün yeməyi də 3 nəfərlik var. Deyir məndə, deyir dördünüzün götürsən apar. Çünki 2 nəfərlik yeməyi 3 nəfər yeyə bilər, bilməz. Hədisdə gəldiyi kimi. Gəldi kimin evində 4 nəfərlik yeməyi var. Deyir məndə, deyir götür 5-incini sən Kimdə üç nəfərdir? Deyir məndə de götür dördüncünü apar. Kimdə de 2dir? Deyir məndə de götür üçüncüni apar. Və Abureyə işləməyib, eləməyib. Yəni bu günkünə götürəndə sədrəyə getməyib, binəyə getməyib, talkusqa getməyib. Abureyə dizlərini qoyub Peyğəmbər salləmləyh yanında o 4 ildə ancaq hədis söyləyir. Hətta ilk vaxtlarda Abureyə çox unudurdu hədisləri. Hətta bir gün dedi, dedi ya Rasulullah Bəsmənin üçün dua elə, unuduram hədisləri və Peygam Salam onun ətəyinə dua elədi və ondan sonra aburə edir ki, bir dənədə hərif unutmadım. Hətta Ömər ibn Abdüləzzin, yoxsa səhv eləmizə, hansısa xalifənin dövründə aburədən şikayət eləyirlər. Ki, aburədən elə, fulan yerdə bir nəfəsə fulan qədər hədis tanışdı, xalifə də çağırır, deyir, fulan kezir, diyan, ondan şikayət eləyir diyan yazdığından, pərdən arxasından, mən ondan soğuşuram. Və Abureyran sərdir, eşitmişəm, flan yerdəsəm, nə maşallah danışmısan, Deyir, danış o danışır, danışa qutarır. Sonra flan adam pərdən də alansıdır, vallahi deyir, bir dənə hərf də deyisəf eləmədi deyir. Yəni bunu onu göstərir ki, həqiqətən də Aburey radiyallahu peyğəmbər salsə eləmin, e, yəni duasına, yəni müvəffəq olmuşan, yəni, Allah Subhanahu taala insanın duasını qəbul eləmiş və o da hədis ifseləmədi, müvəffəq Yəni qiyamət günü sənin şəfaət və ən ə, ən xoşbaxt insan kim olacaq ki, yəni o birinci olan ailə olsun və Pəyğəmbər deyir, e, Pəyğəmbər deyir ki, Abureyra deyir, mən elə zənn edildim ki, səndən qabaq bunu heç kim məndən soruşmasın, çünki sənin ilmə, yəni hədisə olan hər istiyindən, hər istiyini görəndən sonra. Yəni Abureyra ki Hədis elmi öyrənməkdən ötrür. Hədis səni ötürü, də ötrür. Yəni hətta, yəni dünyanın nemətlərindən əl çəkməsi, yəni ailəsindən, nə evlən, nə işləy, nə əkin, biçin, heç bir şeyindən, sus nə ilə məşğul idi, ancaq hədis hifsləmə və budur ki, yəni sənin bu e, elimə görə, elimi həd hədisə, yəni hər hissəyə görə mən zənn edidim ki, səndən qov mənhəyə heç kim onu e, məndən heç kim soruşmayacaq və budur ki, Əs ədun nəsi bi şəfəəti yevməli qiyaməti mən qalə lə iləh illallah xalisə min qalbihi o nəfsi. Və buyurdu ki, və qiyamət günü mənim şəfəətimə ən xoşbəxt e, nail olan, ən xoşbəxt insanı olacaq ki, kim lə iləh illallah kəlməsini xalis qəlbdən yəni desin. Xalis qəlbdən və bir rivadədə gəlib ki, e, nəfsindən xalis nəfsü tərəfindən, yəni xalis, yəni qəlbindən desin. Və həqiqətən də bu hədis bir başı olaraq, yəni lə allah illallah kəlməsinin əzəmətliyini, onun ülvülüyünü, onun müsəlmanın həyatında əsas hədəf olduğunu yəni göstərən, yəni bir hədisdir. Və bu hədislə rümiyyətlə, yəni lə iləllahın fəziləti barəsində hədis İmam Buxari və Müslimin kifayətində kifayət qədər vardır. Hətta o alimlər kim? kimlər ki, e, namazı, e, vacibliyin iqrar edib, səhlənkaldan tərk edənləri kafir görənlər, yəni hətta bu cür hədislərin qabağında da heç bir söz yəni, demirlər. Baxın, görün, burada Peyğəmbə Sələsən birbaşa bildirir ki, kimlə iləhləllər desə. Buradan birbaşa olaraq müşriklər, münafiqlər nə olurlar? Azad olurlar. Yəni, onlar bu kəlməyə, yəni daxil deyillər. Çünki nə munafiq, nə də müşrik xalis qəlbdən la ilaha illallah kəlməsini deməz. Çünki kimsə la ilaha illallah kəlməsini deyən insan Allahdan başqasına qurban kəsər kəsməz. Allahdan başqasına sığınar mı? Allahdan başqasından dua istəyər mi? Allahdan başqasından qorxar mı? Allahdan başqasına Allah kimi sevər mi? Və digər bütün ibadətləri Həqiqi təvhid hələ kima yönəltməlidir. Allah Tək Allah Subhanahu Taala və belə bir halda da, belə bir halda da qeyri-mümkündür ki, insan la iləh illallah kəlməsini desin və onu həyatı boy yaşasın və Rəbbinin ulviliyini, ucalığını, hər şeyə qadir olduğunu bilsin, onun əmirlərinə ağə olsun, qadağanlarına ağə olsun və Rəbbinə səcdə etməsin. Mümkündür, mümkündür, bu da mümkündür. Əgər kimsə Xalis qəlibdən lə ilə ilə kəlməsini deyirsə, o dediyi anda o sözün mənasını dərk edirsə və bilircə ki, lə ilə ilə kəlməsi birinci inkar, ikinci ispatdırsa və ispat elib qəlbi ilə təsdiqliysə, o Rəbbinə səcə elmədən imtina edə bilərmi? Heç bir halda. Və heç bir halda da imtina elməz, əgər ki, o rəbbini həqiqi rəb kimi, həqiqi yaradan kimi, həqiqi xalik kimi, həqiqi öldürən deyirdən kimi, həqiqi qiyamət üçün sabi kimi dərk edib, etiqat edirsə, bilirsə və xalis qəlbini etiqat edirsə, heç bir halda o, rəbbin ibadətindən, yəni boyun, yəni qaçılmaz.